Втората лекция, любовта. Суфи за любовта. Човекът на любовта е Божие дихание. Дълбокото, висше състояние на любовта е дар. Казвал съм, има разлика между любов и обич. Любовта е към центъра, обичта е към периферията. Първата заповед е любов към Бога, а не към хората. Към хората може да имаш обич, към Бог ще имаш любов. И тогава ще постигнеш някога мярката. <сърце> Сърцето първо е духовна субстанция, а после е физически орган. Суфи казва, нека Бог да направи така, че да не възлюбим друг освен Него. Нека Бог ни не внуши, често да го споменаваме. Това е знакът на Неговата любов. Ще обясня, ако Бог ви е позволил много да го търсите, много да се молите, много да мислите за Него и за чистотата на своите скрити постъпки, това е призоваване. Само в Суфи се среща една изключителна любов. И по този начин те сякаш държат Бог в ръцете си. Но Разбира се, Той им е позволил. Сърцето е любов, само когато се е пречистило от всичко, което не е Бог. Значи, не можеш да заместиш Бог с родители, с семейство, с деца, с професия, с живота или т.н. Бог е първият. А ако искаш след време всичко да го разбереш правилно. Пък ако станеш някой патриот, по да ни ти казвам последствията. Така. Вътре в нас има армия от земни страсти, с които трябва да се справим. Истинският човек посвещава дълго време на духовното си пречистване. И така той заобиква всички народи, понеже Бог е един. Без любов към Бога, само пропас може да промени човека. Някой път, дори и пропас, дори и катастрофа, е много трудно. Сещам се за Ейнштайн, който каза, по-лесно е да се разруши атома, отколкото предрасъдъка. Опасно нещо е предрасъдъка, умира човека и няма промяна. Пътят на истинската любов е освобождение от всичко, което не е Бог. Суфи казва, невъзможно е да съществува нещо по-прекрасно от този свят. Защо? Защото този свят е част от милостта и съвършенството на самия Бог. И ако Бог е в тебе, ти ще видиш този свят чрез Негова гледна точка. А когато Бог е твоята гледна точка, може ли нещо да е лошо, тъй като всичко е в Него? Това правят суфи, отдавайки се на Бога, той става тяхните очи, тяхните уши, тяхното сърце, тяхния говор и така нататък и така нататък. Ако Бог е в тебе, ще видиш и милостта Му и съвършенството Му и всичко. Защото Той е всичко, а не света. Пътят на любовта в Суфи е изключителен. Този път е в три степени. Първата степен е от човека към Бога. Втората степен е от истинския човек към Бога. Това е важната и подготовителна степен. След като човек се е пречистил. И третата степен е съществената фана, изчезването в Бога. Който е вчезнал в Бога, само той е възкръснал, връща се и може да живее правилно. Връща се от другия бряг, преди сме говорили за третия бряк на реката, връща се, но вече с съвсем друга гледна точка. Тук се унищожава самото унищожение. Тук се ражда истинския мистик, но първо битието на мистика трябва да е погубено, както и при Христос. Първо Бог го унищожава и после го възкресява. Същото става и Суфи. И така мистика навлиза в сръх съществуването на Бога. Но той се завръща заради хората. Тук мистика е погълнат и е станал отсъстващ. Ти може да го гледаш, но нищо не виждаш, защото той отсъства. Тук вече Бог гледа чрез мистика, чрез него. Тоест, онова, което е горе, е станало тайнство долу. Много просто. Сляло се е с Бога и такъв човек е реално дълбок и спокоен. Колкото е по-дълбок и спокоен, толкова по-дълбок е негови екстаз, но той е над екстаза. Той е нещо друго. Той отива още по-навътре, защото екстазът също е елементарен. Дори той надраства и любовта. Говорил съм ви за таутеките, божествената цивилизация постигат най-високи нива на истинска любов. Седма и осма степен. И накрая се отказват от истинската любов, защото Бог е по-скъп от тази любов. По-дълбок е, по-голям е и Той я превъзхожда. Но това са дълбоки неща. Тези, които са стигнали това ниво, в софизма казват, те са влязли в Курбан. Ще ви обясня думата Корбан, защото нито и исляма, нито църквите се разбрали. Това е суфи дума в арабски язик. Така, Курбана в суфизма означава свърх приближаване до Бога. Няма нищо общо с тези животни и нататък. Много хубаво е казал Сай Баба. Ако искаш да дава жертва, не давай жертва агнето в себе си, а уби извяра в себе си т.е. овладей злото в себе си и най-малкото зло и тогава ще разбереш какво е жертва. Тука Суфи се намира в дълбините на скритите истини, но разбулването на най-дълбоките истини също е унищожително. Малко се отпуснах предното интервю и потекаха и за плахи, и закани, и така нататък и разбира се скрита красота отзад. Тук Суфи казва само едно нещо. Животът ми е свещено преклонение. Гибел е за суфи да се влюби в нещо друго, освен в Бог. Но суфи не прави такава грешка. Така.